як султанового ленника, щорічною даниною в 10 тисяч дукатів. Великий Нішанджія Мустафа Челебія Джелавзаде написав блакитним і золотим чорнилом фірман, який був вручений малому королеві. Султан присягався пророком, своїми предками і своєю шаблею, що триматиме Буду, охороняючи малолітнього короля і віддасть столицю, що й на настане відповідний час». Коли мав настати той загадковий час, ніхто не знав, а допитуватися боялися. Обіцянок османи не дотримувалися ніколи, завжди сповнювали тільки погрози. Тим часом Ізабелу з сином вміщено в липі над марошею. Безпечніше для всіх. В табір до Сулеймана прибули посли від короля Австрії Фердінанда, син захисника відня Нікола Сальм і прославлений посол Сегізмунд. Герберштейн, який об'їздив усю Європу, двічі добрався аж до далекої Москви, про що написав велику книгу. Султан сидів під золотим чадором, щит, булава, лук і стріли лежали коло його ніг, як символи могуття. Вельможі півколом стояли з одного боку, рустем попереду, з другого боку і мамина, з великим муфтієм судом. Молодий Сальм шанобливо пропустив наперед старого поважного Герберштейна. Той опустився на коліна перед султаном, нагинався, щоб поцілувати золоту полупади шахового кафтана, але ніяк не міг дотягнутися. Скосив налиті кров'ю очі на купу вельмож, наставив свою широку сиву бороду на Рустема, прокриктав «Та поможи ж ради Бога!» Султан, який розумів Нахилився над послом і простягнув йому для поцілунку руку. Герберштейн, який хвалився тим, що всі його посольства були успішними, подумав вдоволено, що й цього разу він вийде переможцем, хоч ще нікому цього не вдавалося з упертим турком. Дванадцять слуг на увитих позолоченими гірляндами ношах піднесли султанові великий годинник, зроблений за накресленнями самого покійного імператора Максиміліана. Вчений майстер показав, як треба заводити годинник і доглядати механізм. Про це ж говорилося і в книжці, прикладеній до подарунка. Годинник показував години, дні, місяці і рух небесних тіл. Подарунок справді був рідкісний і цінний. Але все ж не варте аж цілої Угорщини, яку взялися виторговувати у султана посли, обіцяючи виплачувати щорічну данину в сто тисяч дукатів. Сулейман підкликав Рустема, звелів йому, «Скажи їм, що коли прийшли тільки для цього, хай ідуть геть, а не підуть про жени. «Ти ж слов'янин!» Соромився спробував докорити Герберштейн Рустемові, коли той, додаючи ще дещо від себе, переказав послам Падешахове Велінні. Ти теж злов'янина, кому служиш, огризнувся Рустем. Обидва ми зрадники, тільки ти зраджуєш за платню, а я за гріхи свої, бо я не просто візир і сираскер, а дамат, царський зять. Сам, не відаючи про те, Рустем майже повторював слова султанчика Секі, сказані колись австрійському послові «Лаському». А може розповів йому про ту розмову ласький, якого султан віз із собою до самої буде. І тільки звідти старого, змученого, хворого відпустив помирати в рідний Краків, проявивши неочікуване милосердя. Ніхто не зміг витлумачити такого султанового вчинку – Надто, що французький король домагався видачі підступного посланника для розправи. Тільки Рустем Паша знав, чому Сулейман так розм'як душею. Вночі після того, як прогнані були австрійські посли, гонець привіз із Стамбула два листи. Один він султанщий, другий – від її найстаршого сина Мехмеда. Мехмед Вже з малку уява вела його на широкі простори Він у тріумфальній золотій колісниці Або на чорному коні, а кінь весь у золотій рубінах Барабани б'ють Велетенське блакитне небо І недосяжні гірські вершини в причистих снігах Барабани б'ють